Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegély János köszöntőket. Ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa frissebb szövegeit és a számára meghatározó zenékbe is beavat bennünket. A mai vendégünk Gazdag Péter drámaíró-költő. Mielőtt még elkezdjük vele a beszélgetést, hallgassuk is meg az első olyan zenét, amelyet ő választott a mai műsorba, a melegheztől a Whispers from the Tower-t. Gazdag Péter, drámaíró és költő választásában hallották a melehes együttes rövid dalát, és most őt köszöntöm a belső közlés mai műsorában. Itt van telefonon vendégünk Gazdag Péter. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve a telefonhívásunkat. Szervusz, és... én köszönöm nagyon. Köszönöm. Esetben két evidens olyan nyitókérdés is van, aminek az evidenciája mellett talán a bornértsága is nyilvánvaló. Az egyik, hogy ismert szülők gyermeke vagy, édesapád gazdagul a filmrendező, édesanyád forgácséval, művészet történész, a másik pedig, hogy kiskamasz korottól kezdve az USA-ban éltetek, a szüleid ottani egyetemeken tanítottak, tanítanak, és ez a két evidencia ráadásul egy kisebb paradoxont is magával hordoz, mert azért nyitom, hogy idehaza ők ismertebbek, mint Kaliforniában, a Bástsa sétánytól a Sunset Boulevard. Igen, csak hosszú az út. A te életed ezek a tények mennyire alakították, befolyásolták? Akár az, hogy ismert szülők gyermeke vagy, akár pedig az, hogy kiskorodtól kezdve egy másik kontinensen és kultúrában is élsz. Tehát ezek számodra mennyire meghatározóak? Hát alapvetően, mert ugye, mint mondtam, igen, kamaszkorontól kezdve itt, hát egy egyrészt ezt a társadalmat, másrészt meg aztán ugye visszamentem Magyarországra és azt a társadalmat is úgy amennyire hát, kitanultam, de hát, hogy össze is vetettem őket is, ezeket nyilván a világképe meg gondolkodásomat is, és a munkámat is alapvetően befolyásolták, és ezt még hozzátenném egyébként már, hogy ugye, még ez nem élő nagyadásban, de holnaptól a cirkomhézben apámnak lesz egy egész egy júniusig egy retrospektív letítése sorozata a filméiből. Igen, igen, a sétány egy erre vonatkozó poén próbált igen, lenni, és nagyszerű szensed bulvárjával akartam passzintani. Te hány éves voltál, amikor először hosszabb időt töltöttetek kint Kaliforniába? Ah, hát akkor nyolc éves voltam, mert mm. az még mielőtt kiköltöztünk. Az 89 volt akkor azok a sűrű évek. Igen. És neked a nyelvekhez való viszonyodat miképpen alakította ez a tény? Gondolom azért ott, ott, ott tanultál meg jól angolul. Itt, itt, igen. Itt főleg, de már az előtt elkezdtem tanulni, igen. Uh -huh. És a, a magyar nyelvet pedig nyilván otthon beszéltétek, de ez, ez okoz valami fajta Lesz. távolságot a magyar nyelvvel, vagy uh, ez egy uh, nem. stupid dolog? Nem. Nincs távolság. Nem. Semmi, nem, nem. Azt, hogy Pesten hány óra van, azt mindig fejben tartod egyébként? Van egy ilyen belső biológiai kettős órád, vagy... Uh, ennyire azért nincs... Hát van, hát a biológia, azt nem, tehát ne, nem, ugye rengeteg mindenkivel tartom a kapcsolatot, úgyhogy igen. És ebből a szempontból az elmúlt 10-15 év ezt a kapcsolattartást csak megkönnyítette, mert hát a 90-es évekhez képest most sokkal egyszerűbb bármilyen módon jelen kapcsolatban lenni valakivel, aki a világ másik végén van, akkor még azért így levelezni kellett gondolom, vagy nem tudom, milyen módon tudhatom. Igen, igen, igen, igen. És ez még az, igen, ez még az elmúlt 20 év alatt is rengeteget alakult te szeret szeretsz levelezni? Bocsáss, meg szeretsz levelezni emberekkel? Akár e-mailben, Na, akár hagyományos jó. módon? Hát hagyományos módon szerintem már senki nem levelezik, nem tudom, hogy, de hogy rengeteget leveleztünk a barátaimmal akkor igen, és ez egy Hát ez a műha, műfaj, ez kihalt az óta persze. Igen, egész máshogy levelezünk írásban. Már így elektronikusan, mint amikor még az embernek el kellett menni a postára. Most hallgassuk meg a következő dalt a te választásodba, Elmore James-től a Dust My Broom-ot, és utána folytatjuk a beszélgetést gazdag Péterrel a belső mai adásában. költő és drámai mai vendégünk az ő választásában szólt Elmore James dala az előbb. Az írás mellett színházal és festészettel is foglalkozol. Van valamilyen belső rendszered, akár hierarhiád a különböző művészeti közegek között, vagy a hangsúly éppen inkább az átjáráson az egytörő fakadáson van, hogy ezekből egyikből nyílik a másik, vagy inkább valamilyen alá fölé rendeltség van az esetben, az esetben ezek között a különböző ágak között. Hát annyi rendeltség van, hogy festeni már régóta nem festek, uh -huh. és uh, írok főleg. Hogy hagyod abba a festészetet hát egyik a napról a másikra, jöttem. vagy ez egy ilyen, hossz, bocsás, meg hosszabb folyamat volt? A festészet? Hát, uh, Abban az értelemben egyik napról a másikra, hogy föl kell számolni műtermet, de, uh -huh. de de hogy uh, tehát gyakorlati szempontokból igen. Az írás pedig most verseket fogsz a mai felolvasni, de nem csak verseket jelent, hanem például drámát is, Ugye 2012-ben a Petri díjat is egy dráma kötetedre kaptad, egy verses drámádra, az Ostrom a címe. Ez a verses dráma 1808-ban játszódik Barcelonában, a napoloni háború korában. Na, a maga műforma is nagyon izgalmas választás, mert hogy mint verses drámát írni de mennyiben szándékos anakronizmus, és mennyiben a kortárs nyelv és színház élezése, ha tetszik provokálása egy ilyen régi formát megtölteni nyilván új tartalommal. Vagy esetedben volt ennek ilyen tour de force jellege, hogy ezért fordultál ehhez a régi formához, vagy miért fordultál ehhez a régi formához? Hát egyébként nem régi forma, csak mondjuk főleg zíjjáték Igen. használják mondjuk a színházba, de, de ez egy ilyen inkább a maga provokálása volt, szóval egy kísérlet is volt tulajdonképp, szóval ezt ki akartam próbálni, és ez nekem volt igazából egy ilyen megmérettetés, ami ami érdekelt. Ez a gusba kötve táncolás minősített eset -e? egy kicsit, hogy az embert meghatároz? De ne, ne, nem hát, ne, nem, nem gusba kötöttség, de, illetve hát épp, épp hogy ö, ezt a akartam malannak felszabadítani, mert, a, mert nem, ép, hogy a, a vers, mint műfaj az épp, hogy rengeteg ö, tehát épp, épp hogy ugye azért is és a színpadra is, azért tud nem a színpadra, megfogalmazásban, átgondolásban, frappánságban, szóval csupa olyan dologban segít, ami a, a színésznek is érdeke. Uh -huh. Tehát egy, egy sokkal hatékonyabb kommunikáció lehet, hogyha jó művelik, jól csinálják. És az külön érdekelt, hogy ez párbeszéd formába például hogyan tud működni, meg főleg egy ilyen Történeti helyzetben, de hogy aztán mennyire sikerült, az más kérdés, de meg, meg hogy mondjam, ez egy hosszabb folyamat, mint amennyit ebben az esetben szántam rá, ahhoz, hogy tényleg működjön, tehát, van, ami, tehát vannak olyan munkák, amikhez mai napig visszatérek, uh -huh. de, de, de emiatt érdekelt elsősorban. És ott, ami nekem túl a formán, mint motivum fontos volt ismerve a életművedet, vagy az attitűdödet az a város, ami ez esetben Barcelona, a városnak a nagyon fontos szerepe, és majd Budapestről is szeretnélek még külön kérdezni, de Barcelonához volt valami aktív viszonylag, vagy úgy voltál, mint Aranyános János Nápójal, hogy noha nem látta a naplementét, elég szépen megírta a toldi szerelmébe? Voltam épp akkor, mert egy barátom meghívott egy kifesteni egy éttermet, tehát, hogy hát, viszatéktük a festéshez egy, egy másik értelembe, igen. Igen, igen, ez 2011-ben volt, nem kifesteni pontosabban, vagyis hát tehát, kidekorálni, na, tehát, mm -hmm. hogy a szóval a freskókat festeni, na. Na, igen, azért és, az igen, az És akkor, igen, igen, igen, igen, és akkor láttam balszerónát, már mármint csak annyira, amennyire, tehát nem turist, nem volt időnturistáskodni, de amennyire bereszért. Ugye átmotoroztunk a városon oda-vissza minden nap, és egy fantasztikusan gyönyörű hely. Te egyébként szóval tud... ennyit láttam belőle akkor. Te egyébként tudsz turistáskodni bárhol, amikor egy ismeretlen városban, vagy, vagy ö, inkább a magad módján fedezel fel egy-egy ismeretlen terepet? Hát mondjuk nagyon rég voltam ismeretlen városban, de ez megnehezíti nem a tudom, dolgot. hogy dolgot. turistáskodás ilyenkor, igen, de hogy ö, ö, hát mindenki a maga módján mondjuk fedez fel egy ismeretlen terepet. Igen, csak arra gondolok, hogy van, aki rögtön, a, tehát hogy a, az evidens turistáskodó az akkor a Szágráda familiát nézi meg, meg azt a néhány nagyon jó, fontos így. helyet, aki pedig, van, aki pedig a kertek alatt magának szeret felfedezni mondjuk egy-egy város, és én téged az utóbbiak ja, igen. nem annyira népes táborába tippelnélek mondjuk némi jó indulattal. Igen, bocsánat, nem, ebből az értelemben a kertek alatt, igen. Jó, most akkor hallgassuk meg az első verset a maiadásban Gazdag Pétertől, és utána folytatjuk a belső közlés maiadását. Harag. Ha a luxus fölösleges, a fényűzés pazarlás és a vagyon mindkétöt biztosító kiváltság, a harag mindhárom lehet. Adhat annyi tartást, amennyivel visszajelni már szándékos ártás. De hol a határa? Aki luxus megengedhet, ura a vagyonnak, ami birtokában van már, aki pedig kétségbeesést ural, s nem szenved, úgy birtokolja használja is saját haragját. Aki teheti minden adandó alkalommal fosztani próbálja attól, mint más a vagyontól, hogy haragját amit összekuporgatott gondol kétségbeesésre költse, úgy váljon meg attól, egyiket se uralja, de mindkettőt utálja, és ne értse a haraga hatalom valutája. Köszönjének a Haris Szanda, ott gazdag Péter költő drámairól választotta a belső közlesába. Majd még beszélgetünk Budapestről, de most maradjunk a színházi vonalon, neked melyek voltak a meghatározó színházi ősélményeid? Ezek gondolom azért még a Gyerekszínház vonalon is, de talán még Magyarországhoz, akár Kaposvárhoz Budapesthez is kötődhetnek így édesapád révén. De nem akarom a szádba adni a választ, bocsánat. De hát annyi mondjuk talán mindenképpen kaposvár volt még, hogy először ott láttam színházat, amennyire emlékszem, a viharnak próbáit, tehát az mm -hmm. megmaradt bennem. És aztán a Tom Jones volt talán még apám rendezéssel, az, az volt talán a leg, legnagyobb ilyen színházi ősélménye, hogy mondod. Meg ezek szerintem úgy is működnek, hogy... Annyiban nem egy konkrét előadás az, amilyenkor hatással van az emberre, hogy minden, ami azzal jár a színpadnak a hatással szerezett az a, hogyan befolyásolja a világképre, az ilyenkor úgy exponenciális hatással van rá és benned marad. Igen, meg vannak színészek, akiknek erre a picit mesterképzésre sok a zsigeribb érzéki válaszaik vannak, és mondjuk a szagot mondják, vagy a fényeket, vagy azt, amit jelent tényleg a színpad felől mondjuk az egészen másik perspektíva. És abban a kamaszkorban, amikor már az ember mondjuk még jobban ki van téven a nagy esztétikai hatásokra, akkor te már azért odaállt voltál az óceán túlsó partján, hogy akkor volt olyan, nyilván remélem volt olyan kinti színházi élmény, ami alapvetően megváltoztatott, vagy inkább, vagy itthon voltak későbbiekben, vagy egy egyáltalán te ezt a két színházi kultúrát, ami mondjuk az amerikai, meg a magyar mennyire látott párhuzamosnak, vagy különbözőnek? Elég különbözőek szerintem, mert mondjuk Amerikán belül attól is függ, tehát, hogy a két parton, tehát mondjuk New Yorkban mm. is, egész más színházi kultúra van azért, de... De annyiban, mondjuk az amerikai magyar és az teljesen más, hogy azért Magyarországon azért sokkal tehát abban az értelemben hogy sokkal közösségcentrikusabb uh -huh. műfaj, és, sok, és szerintem, hát nem, nem tudom, a lehet mondani, hogy társadalmi meghatározók, de most mindenki közösség a formálóbb a színház, azt azért lehet mondani. Itt most a nézőkre gondolsz, bocsáss meg, vagy a társulati státuszra, vagy társulati formára magára? Mindkettőre, mindkettőre. mindkettőre. Hmm. Ez, ez össze is függ szerintem, igen. de abszolút mindkettőre, tehát mondjuk itt például nincsenek is nagyon társulatok a, a magyar értelemben semmiképp, és ez ami egy alapvető, ez, ami szintén mindkettőre kihat, igen. Drámát írni meg magányos műfaj, színházat csinálni viszont társas akkor is, hogyha tényleg Magyarország meg ez a Kelet-Európa, Európa még kivétel a társa, társulati státussal egyelőre, bár sok szakember azt mondja, hogy már nem sokáig. Te mind a kettőben otthon vagy a magányos drámaírásban meg abban is, amikor viszont már egy műhely munkában veszel részt egy szöveggel meg egy társulattal, hogy, hogy külön, melyiket miképpen tudod élvezni vagy használni a magad számára? Igen, hát egyrészt társadokkal is dolgoztam Magyarországon legalábbis, itt pedig egy olyan műhelyt fejtett, fejlesztettem ki, aminek az a lényege, hogy, hogy az író és a rendező színészek való munkáját segítse elő. Uh -huh. Tehát ezt a folyamatot is külön, egyrészt magam is kitanultam, másrészt, meg kidolgoztam egy módszert arra, hogy ez hogyan, hogy ezt hogyan lehet hatékonyabban a munkafolyamatban hasznosítani. Egyébként épp, hogy egy bizonyos pontig magányos munka mondjuk csak a drámaírás, de aztán épp annyira hozzá tartozik. Ahogy ezt már egyébként tényleg már egy jó ideje a színházi részévé is tették, hogy a színészi munkával hogyan lehet összeegyeztetni. Ezt a módszert is azért dolgoztam ki többek között, mert elég rossz tapasztalataim voltak ezzel a hivatalosok formáival ennek a folyamatnak. Minden esetben eléggé hierarchizált, és Épp, hogy a, az írás és a színészi munka, illetve a rendezési munka és az írás szétválasztására van leggyakrabban kiélezve. Tehát épp, hogy ezeknek az összehangolását az írásnak, a rendezésnek, a színészetnek, mert ez a néző szempontjából egy gyomorba megy, igyekeztem kidolgozni ebbe a műhelybe. Tehát, ha jól értem, ennek a műhely munkának mondjuk meghatározó lehetősége, hogy a magát a szöveget sem egy írásvédett fájlként kell elképzelnünk, hanem ez is változhat a próbák alatt annak a hatására, amit mondjuk egy színész, vagy a rendező, vagy bárki hozzátesz, az vissza visszatudhatni magának a szerzőnek is a szövegére, tehát egy ilyen mindenki folyamatosan képlékeny állapotban van ebben a műhely munkátokban? J jól értem ezt? Vagy, vagy igen, ha van egy konkrétum, hát, akkor. Igen, ez, uh -huh. igen tehát e ami, hogy mondjam, ez minden esetben, szinte minden esetben ez a helyzet, tehát még halott írók munkáiban is csak az a kérdés, hogy hogyan és mennyire, sőt egyre inkább. És hát ez értelmi okokból, hogy a színház az így működik. Tehát a kérdés csak az, hogy amíg az író fejébe friss, akkor hogyan hogyan tudja ezt úgy hat, minél hatékonyabban összeegyeztetni a színészek érdekeivel, hogy, hogy a szöveg az minél hatékonyabb legyen. Tehát, hogy minél inkább az író tudja megoldani, annál jobb mindenkinek. Mert hogyha utólag kell faricsálni rajta, akkor ott már könnyebb problémákba ütközni. És hát meglehetősen szélesre tartod a hermenautikai ablakot, mert a nézőt is megemlítetted, aki valóban nem utolsó szempont a színházba, illetve a nézőnek a gyomrát, tehát annak is van jelentősége nyilván, hogy a nézőhöz mi jut el, és akár a néző is úgy érezheti, hogy egyfajta része ennek a műhely munkának, mert még az ő visszajelzése is talán tovább tudnak épülni egy-egy előadásba, hogy mik a reakciói, vagy mik nem a reakciói, gondolom én. Tehát ez tényleg egy ilyen permanens párbeszéd. Igen, abszolút. És ezt arra is értem egyébként, hogy ezért sok helyen egy elég hierarchizált munkafolyamata van ennek, ami épp, hogy a, úgymond a végeredmény ellenébe tud menni. Tehát erre értem ezt, hogy uh -huh. egy gyomorba megy, hogy minél több az együttműködés az író rendező és a színészek között, annál hatékonyabb lesz a, a végeredmény is. Köszönöm, hogy ebbe bevattál minket, most hallgassuk meg a következő versenytet, utána pedig egy szép szám jön, és aztán folytatjuk a mai beszélgetésünket Gazdag Péter költővel, drámaíróval. Néma csend. Egy. Nem csak úgy magától lesz a csend a vége mindennek, nem csak növesztjük a csendet, tápláljuk, gondozzuk. Több könyvtárnyi tabut halmozunk a végtelennek, ártalmukat meg ne fejtsük, értelmük elfolytsuk. Minden tabu pedig ebben a csendben ölt formát, a némaság nem pusztítja épp ellenkezőleg. Minél mélyebb a csend, annál tapintatóbb normát farags az annál nehezebben leküzdhető lesz. Tapasztalat, tudás, trauma, támogatott, tiltott űrt, onnan tudjuk, mi fontos és igaz, hogy elhallgatjuk, aki ráér, az, az eszével töltse ki azt az űrt, ha már tabu csonka csendjével ráhagytuk. Adtan minden generáció, kőbevésett történelem falában malter a csend, Óvaz a fal, addig is tart a civilizáció, amíg neki köszönhetően uralkodik a rend. Mert ha azt a egyszer valaki megtör és azzal a védelmet jelentő falat aláássa, s kiderül, hogy amint tégláit titkát is feltöri, jön össze csendülő robajjal, és lássa minden csendéltető, szentmaltere nyers dohossarát, biztonsággyanánt, hogy idéztek elő omlásveszét, ott döntsük el kiellenség, kiáruló, kibarát, olyan ítélet robajban ne is lássunk más esélyt. Ilyen hangerőtől úgy látszik mégsem kell tartanunk, mert aki csak egy téglát is próbálna mozdítani, addig dobálnánk sárga, amíg csak tart a malterünk, úgy próbálja a csend falát roballjal hódítani. Így tartjuk sáradis helyben a csend falát, hiába képez minden téglát egy újabb tabut és összeroppan alatta, aki hallatja szavát, ilyen falon csak megjelölt helyen nyisson kaput. Bár bábelépítését hangzavar akadályozta, az építőire mégsem a cinkosságot hozta. A Manahan Street Band The Contender című dalát hallották, előtte Gazdag Péter olvasta föl a versét, aki a mai belső közlés vendége, a mikrofonnál pedig továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Már két verset is hallhattuk, és még következni fog a Néma Csend 2 is, úgyhogy beszélgessünk a mai adásban elhangzó verseidről egy picit. Filozofikus darabok, a rímek itt is segítenek, engem József Attila gondolati költeményeire emlékeztettek, ahogyan a gondolatot, meg a gondolataforma segítségével jön a napvilágra. És ha mivel a csend ezekben a versen... Bocsas, meg ha akarsz erre reagálni, akkor mindjárt megadom a lehetőséget. Ja, mondtam köszönöm. Ja, ja igen, mondjuk. É és hát a, mivel ezekben a, cse a néma csend egy-kettőben és a csendet nagyon érdekesen járt körbe, ezért adja magát a triviális kérdés, hogy te mennyire szeretsz, vagy tudsz csendben lenni. Már milyen értelemben. Hát ez már egy jó kérdés volt, és a válasz része. Te gondolom, nem, amikor egyedül vagy magadban, és akkor csendben vagy, bár is egy érdekes állapot, hanem amikor mondjuk meg lehetne szólalni, de nem feltétlenül szólalsz meg, hogy ilyenkor szereted-e magad körül a csendet, akár úgyis, hogy nem megy a zene, vagy a faxgép, vagy amit tudom én micsoda elektromos porszívó. ebben az esetben, az ez inkább, már a versen esetében ez inkább arra vonatkozik hogy mondjuk egy párbeszédbe bekapcsolódni, mikor tud az ember, és mondjuk erre azt a kis szabályt dolgoztam ki maga, a magam számára, hogy, hogy a, amikor tényleg olyasmit tudok mondani, ami, ami még nem hangzott el, és amit senki más vagy nem fogalmazott meg, vagy esetleg nem a teszébe, akkor mert a leghaték. És most ezt nem, nem egy nyilván nem egy baráti párbeszédre értem, mm -hmm. Tehát, hogy mikor tud az ember valamit tényleg hozzáadni egy bármilyen tágabb értelem az Miközben a tabukról is nagyon izgalmasan beszélsz ezekben a versekben, hogy azok miképpen teremtenek, ha tetszik, kultúrát, vagy hallgatás kultúrát. És azért is kapaszkodok most a csendbe, erős átvezetéssel, mert a Pesten hallottam elnevezésű Facebook csoport egyik létrehozója is vagy, és volt egy interjú, ahol pont Pest kapcsán a beszédet, a város, mint szövegelést tartotta talán a legfontosabbnak. Úgyhogy most rákanyarodok Budapestre, hogy... Neked mit jelent így a távol Buda Budapest, és hogy Pesten belül hol vagy a leginkább otthon? Ha úgy mondjuk becsukod a szemed, vagy valamilyen hasonló dolgot teszel, akkor mi az, amit először látsz magad körül? Hát mondjuk azért regeleket közlekedek a városba, tehát nincs ilyen. De, de te mikor voltál legutóbb, a... Én nem naponta ingázol azért Los Angeles meg Budapest között, gondolom, bocsánat. Nem, jó lenne, de nem. Igen. Szóval nem, nincs, nincs nyilván egy ilyen hely, és Ugye, ahogy a színházról mondtad is, az is egy ilyen benyomás alapú dolog, hogy az ember hol, érzi, hol és hogyan érzi magát otthon. De mármint, hogy akár a városon belül is. De, de tényleg nincs ilyen. De szerintem ugye, egyébként egy város így is működik mindenkinek, hogy uh, rengeteg hely van, ami azt hogy ha otthon, akkor azt otthonnál teszi. Igen, de azért a hőtérképeken vannak hűvösebb, meg forró pontok, és nekem volt egy tippem, hogy a 8. kerülettel van neked valami forróbb viszonyod, mert hogy több történeti eszében is foglalkoztál, az an Magyarországi antifasiszta renelás egyik legheroikusabb és leg érdekesebben, nem tudom, az a legjobb szó. eseményével a Kisvarsó ellenállóival, akik a 8. Kerületben, 8. kerületben vették fel a harcot a nácikkal szemben lett, legyenek azok magyarok vagy németek, és ha jól néztem utána a dolgoknak, akkor anyai nagymamát pont ezen a részén lakott a városnak, Népszínház utca 47, és valamiért... 47. Az hogy ezt a témat téged, ezt egyáltalán a távolból tudod kutatni, vagy amikor itthon vagy, akkor innen jobban tudod kutatni, vagy mi a terved még ezzel a, mondom, nagyon ismeretlen és nagyon fontos témával? Nem, hát, hát valamit itt is meg tudok csinálni, de a jó részét azt vagy otthon, vagy régebben végeztem el, de mm. most például interjúztam itt valakivel pont ez ügybe, úgyhogy még ez is előfordul. Egy-egy um. túlélővel sőt. Uh -huh. Igen, úgyhogy. De hát egyébként ez egy, ez egy évek óta tartó hosszabb munka, tehát ennek főleg az írás részét tudom mondjuk akárhol elvégezni, de a kutatás az nyilván Magyarországon. Itt a kutatásra a gondoltam, hogy mivel a háló sokat segít, amit az ember bárhonnan megnézhet, de nyilván van olyan, olyan része, amihez mondjuk ö, terepen kell lenni. Jó, köszönöm, hogy erről is tudtunk egy kicsit beszélni. Most hallgassuk meg az utolsó versetet a majadásba, aztán pedig visszatérünk még egy beszélgetésre a zenékre, Gazdag Péterrel. Néma csend kettő. Hagyomány a némaság őrzése, átadása, a lényeget a legfontosabbat így őrizzük, mint a kincset, ami jó titkosan el van ásva, nehogy kelleténél könnyebben előkerítsük. De milyen kincs, ami hozzáférhetetlen marad? Milyen tudás, ami csak titokként élhet tovább? Mennyit ér a szavatossága, ha olyan szabad, szinte megszűnésig szabotálja saját magát? Másképp, mint ez a nagy hagyomány is megszűnne, ha nem szállna a némaság a párol fiúra, mert ha megtörnénk a csendjét, s rögtön kiderülne, milyen veszélyeket hord, sőt, táplálhat is újra, félő, annyi egetverő nagy szembesüléssel több lenne megoldható, mint felfoghatnánk észre. cool It Spen című száma szólt, Gazdag Péter költő és drámaíró választotta a belső közlésre. És most akkor beszéljünk a zenékről, nagyon izgalmas zenéket hoztál. Az első szám egy izraeli black metal együttestő volt, akik, ha jól olvastam utána, már jó pár éve Amsterdamban élnek, mert az a zenei kultúra, amit képviselnek, az ott kicsit jobban kapott hátteret, mint eredeti óhazájukba. Van-e valami speciális között, akár az együtteshez, akár ehhez a számhoz? Én úgy tudom, hogy egy szír együttes egyébként, uh -huh. de, és ez mondjuk pont nem egy metálszámuk, de nem tudok sokat róluk egyébként, csak ez a úgy megragad. Utána Elmore James Plus gitárostól és Little Richardtól hallottunk egy-egy dalt, majd pedig egy Brooklyn együttestől hozta zenét ez a Manohan Street, ez Brooklynban van, amint ha jók a kutatásaim, te magad jártál ezen a Brooklyni utcán például, vagy miért, tett, miért hoztál ettől az együttestől zenét? Nem, sőt, te festi baráttól, ismer, barátom keresztül ismertem meg azt az együttest, de, de egyébként egy nagy, mondjuk ők, ők pont ugye nem, nem blues, de egy nagy blues rajongó vagyok, Egyébként, tehát a többi szányó részét is azért választottam. Igen, még mindjárt jön Bill Withers szintén blues -zal. Ez a Manhattan Street, ez ilyen soul, gospel, talán ilyennek lehet nevezni. Ugyebár én most már félek a zenei kategóriáktól, hogy mennyire hát, gospel semmi ki. De, de, de, de igen, inkább inkább, inkább talán szó. Akkor inkább egy kicsit tágabra nyitva ezt a kérdést, ezek a kedvenc zenéid most, vagy régi kedvencek, mi alapján választottad ezeket a számokat? Volta -e valamilyen fő, fő szempontod? Hát nem össze-vissza, de inkább úgy, inkább amik régebbről megmaradtak. Tehát amelyik, hogy a régebben óta szeretek. Visszatérő zenehallgató, vagy akinek így vannak fontos számai, amiket egy újra-újra hallgat, ezek szerint? Hát is-is. De, de igen, ő rá tudok kattani egy egy, egy vagy előadóra, vagy számba, igen. É, írás közben segít az -e, vagy ott, ott inkább nem, ha írsz például? Még az is változó. Uh -huh. De mondjuk, pont ebben a folyamatban, amiről beszéltem, ott, ott semmi kép, mert az, az épp, a, tehát a kép az a lényege, hogy az egy kollaboratív folyamat. Igen, igen, ott valóban zavaró lenne, hogyha menne a zene. Arra voltam még kíváncsi, de ez kitalálható kérdés, hogy magyar zenét fogsz-e hozni. Erre voltam kíváncsi, és nem hoztál. Mennyire hallgatod akár a kortárs magyar szénát, akár a nem kortársat? Nem hallgatok egyébként, csak valahogy úgy, ez így alakult. Most jön egy dal, és még visszatérünk el. Köszönni Bill Withers zenél és énekel. A sweet tone, shown sure up high class talker. You might be a stone, stone A Bill Beatles, Lonely Town, Lonely Street című számával elérkeztünk a Klub Radio zenési iradalmi a belső közlés majadásának végéhez. A vendégünk Gazdag Péter költő és drámaíró volt, akinek nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá állt, megosztott a tapasztalatait a műhely munkamódszeréről, a verseit is meghallgathatuk és számára fontos zenéket is megmutatott nekünk, és még egy számot fogunk is hallani, zárásképpen Bobby Brandt I Got The Same Old Blues című dalát, és szervusz Péter, viszont halásra köszönjük, hogy itt voltál, szia! Szervusztok, én köszönöm! Megköszönöm figyelmüket és bucsúzom a szerkesztő, Pályi Márk, valamint a hangmérnökök, Horváth Ádám és Csorba László nevében, és további szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották! The same old blues, the same old blues again Well, I wrote you a letter, you must have read it wrong I stood at your doorway, but you were gone It took a lot of time, I let the telephone ring I got the same old blues, the same old blues again I heard that rumor Tell me where does it end huh. I got the same old blues The same old blues again